يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَعَيَنْتُمَ ده آیات تا آیات مدعانوه دلین دین آیات لیکن اباز آیاتون نمونه دی مخمینا آیات القرسی نو دا دین مختل آیات مدعانو او دیکی دا لین دین دا مدائنی احکامات بیانی ہے او کی لوی آیات تے آیات مدائن دا آیات تا ماتا پا مناسبت ظاہر دے پر ان بیان فی دا سود متعلق او سود اکثر پا کرز او دا دین اکثر کرز او سود پا دی لین دین نو پرون سود مساله بیان شو نن د لندن مساله بیان دي یبه مناسبت مقدس دکه بیان محض رحمت او د ثواب د خیرت جوړي پرون د سود بیان شو نو سود خیرت बर्बादای محض زیاتې خالص زیاتې انن معاملات د نو معاملات او حلال معاملات کې نو دا حلال معاملات ولادر به ځای لا غولې دا حرام معاملات ته کوم نقصاناتي دي نو دې کې دواره خبرېسته خیرت ته آبادی مو خیرت ته ورپاديږي نو مناسبت دما کوم سره ظاهر الله پرمایا ایه الذین آمنو ایها که سمه جې تاسو ایمان ورولې اځا ته دایم تم هر کله چې تاسو معاملات کوي الاجلی موسمہ تریو نیٹی مکرر ری پوری تریو زمانی مکرر ری پوری نیاد ساتھ سنور کس میں ماملات دی یو تشیع اخل اغم کرز دی پیسی وارکین اغم کرز دی یو شیع پر مجلس کی دوار اک کرز دی دیتی ماملی دل تبیان دشتی دین په سم معاملې دولا شنو نه دي پسېم نه دي چې کوم شی اخلي او ممنع عدي نګه ان شاء الله د بیان راشد الا ان تكون تجارتا حاضرته لاس پلاس معاملې مداغی احکامات دی آیات کړه استبیانی دو سورته شو او دو سورته وروتي پسې نه دي چې کوم شی اخلي هغه کرزه دې دی. تبع اسلام د دې ځل تفصیل له ځل د دې د پرشرطونه د یو مثال ساده ذکر کوم آیاتو د چې سر دورې لکه تاسو یو کس له پیسې ورکي او هغه به وایئ ته غنمر روان دي پټه د توحید غنم دي دا کیسه غنم به او دور غنم به پلان کې ځکه په تاسو ولکم دور د رمینه به ضرورت باندې واسطه کوسلو باندې واسطه په او چې کوم شی ده اخلینو دتبعه السلام وهيات ايات کې او دا بیان کړي چې بيسي نقد وي کو شي کوم اخلاق دي دتبعه السلام وي د دې لپاره خپل شرطونه دي مالدا سن اصل شروع دغه ذکر کړي چې شی او معلومي اندازې د تا ته ولکې یا مزاج معلومي د دې په ستر یو کله مال باندې پلي کړو سبله کله مال مال اگر داد چه داد چه کم شیخ حرسی گیا خو نغد دی مسلم غنم دی اگر تو اس ڈارک جوار دی دارک حوالکه او چه کم پیسی دی نواعا کرز دی حوالا زیاد درازی پیسی کرز دی نو داد دوک اس ما معاملی کو دی یو دی آیت سلم پیسی نغد دی بیو غنم کرز دی مسلم اگر دی ما معاملی چه آیات پی بیانی نو مطلب داد چه غنم ترین باند ورکی خو پی داد کو معملی پر آیات کی بیانی گی ایو رس تو بیانی دوال اللہ از پلاس دی دری معملات پر آیات کی بیانی او سنورون چھ دوالا کرز دی اگر معملہ باتی لگی داگی دل تذی کرنیش دا بیان نکو لنبنید کو معملو بارکی چی آخو چی کمشے خرسی گیا خلی غد کرز دی یا پیسی کرز دی دوالو جیو شے کرز دی داگی بارکی ای هر کله چې تاسو ماملہ کوي نو نامالې په غاڼې دی نو الله تعالی چې د کوم یحتمادات بیانونه غوښې سره اشاره سر او په دین سره بدینې چې دغاو شي زونه کې یو یا سمون کراس دی یا مبیا کراس دی پیسې کراس دی یا شی کراس دی ادمه مامل تاسو د کراس کوي یو شی به کې کراس دی اله أجل مسمی نو أجل ولیکې تر یو نه کې یا زمانه ته ولیکي جو مقدم مياش قرض یې کیني دي مياش ته تم نه ټا وی لیکيږه ته مياش ته خيري تاریخ باندې ټا وی لیکي پوری کړیو زمانه ندی باندې کله فرمای فقط مو جو لیکه دا ولیکه نو باندې کیږي پلان کې شیما پلان کې نه راستي دامه وتاواله کو پیسې نو دا باندې کیږي مثلا د مثلا څنګه نمو نا, او ری بلیشنو بیگا رکھنی زکر غنم بیبر چی شوروشینا پروزان لا میاش لگی یا باوی چی ری بل شوروش او بل باوی جو دا. دا مکمل تاریخ بمعلوم کی جب پلان کی تاریخ بمالا تیسے رکھنی نو دا سی لکل باوکی معلوم لکل باوکی جباغلی کل باوی سگا لگی آوائی مانی نو اللہ و جدا سی معملت او چیوشی پاکی کرز دے فکتو ب نو بیادایا ته د ویلیک له تو کوم علماء واجب دی واجب دین مطلب دا دی چې تی نه ګوڼانګاریبي خو د جمهور مثلا را ده مستحب دی واجب ندی یعنی کله په کوند کې ګوڼانګار کنه به ماغلا موږ تاسو نو کې ویل کې د اکثر مستحب دی یو شب کې قرض او ګتره بال قرض ویني کینو دیر دیر حد حد او کوي کی نو ویریفای دی دیبل سوال بل چې حتم نو واستحق ممنو سکلو او او بلدا دی چې رب مساله رو فادي شي اسبني تا به پرو حق अवस्थي غوزل کې بريام سن اساغه خبره يې رہی چې لکلي نو دورت بزل کې اخيره مسئله کې پاتشي یو بل ته بزل کې خير بلدارک د گواهان او معاملې به ان شاء الله رزي د نویږي علي کله څنګه ګورې باید دا څه لیکل کړو کومه غواهان باید دا لیکل شته اګه د سختې په اوږدو کې ډېره خطر نه باید دا لیکل په اړتیا ته راشي مې نو شوره په سې میاش قرارلې دا تاریخ ته تم برابر دی دا نه هغه تاریخ دی مګلکو جی دا مستحب دی د جمهور پانسوان فاکروه لویدو کی پر په جمله کې ولیکته بَيْنَكُمْ كَاتِبُمْ بِالْعَدْلِ نو یو خبر میں تور متعین حق الاجل مسمع کی خدافہ کی شروع شریعت لیکنو متعین مئتا بلیکن نحن چه دو جوارو پا کٹایا تھا چه جوارو بیا بدر کو غنم نو دا عرص بولی کی یو شیکرس شو یو نغرس شو تیم شو دا عرص بولی کی ورپس جمع لکن د کاتب متعلق په خو به تعلیم کم سم اجل الله بلا شي سٹام پروشن وو ټیټه سوابه کې اختیار علاقه کې ته ملایي په خو به تعلیم کم نو کاتب پن نه ملایي کاتب پن ملایي نه باز به خو باز به خراب کاتب بوري نه الله کاتب تم تعلیمات ورته هچ کمیټل کې سٹام پروشته یا عام لیکوال نه اگر ته تعلیم ورکې ولیک ته بینکم کاتب لکل دیو کی پا ما بے انستاسو کی انستاسو پا مسکے چکم کسان اوستال خرصول کرائیں لکل دیو کی کاتب لکوال دل عدل پا انصاب سا نواتم اللہ حکم کئی چکم کاتب تا را ہستو اوستان پا روشت را ہستو چپا انصاب سا دلکلو آس انا چنیتر دا تاغن یا شید دیتر پا جولت ووا چا دا چکم دا یہ دا تکی ملگر اندو میشنیتر والد کی لکوال ووا چا ایا پیس نخدافاق لقوال کا حکم بیانی پکار دیچی لقوال اغل لکل روکی ہو بالعادل پر انساب سر یو برباد بگی دعاو ترپو کی انساب سر لکلو لکوال بتاوستماعی کامو نخدافاق فرمائی ولا یعبا قاتل لکوال دی نما نکی جی در خبرنا این یکتو د داچه دی لکل روکی کما علمه اللہ دی لکل زکو کی دبا اللہ کلان نمک کر دی در تالیم اللہ وردت تعلیم ورکرنی دا دی وجہ کما لما یا ام دا پا با معنی باندی عربی کی علم اللہ زکر اللہ دت تعلیم ورکرنی نو دا, دا دور مدی داغی معاملات داغی دا حق بس بالا زائش نو دا ارور دے مسلمان دے لکا یا ایوہ الذین آمنوا مسلمانان ماملات را رواندی نو اللہ کاتب بارکی پرمائی جی کاتب دے دے خبر نمنا کی کچالی کلو لے روحت ندے دے راشی او دو دو خلقو پمسکی دی بکل <سؤال> بوکی زکر دو تا اللہ تعلیم نعمت ورکڑے نو دبل دا حق حفاظت دو کی مسلمان روڈ دی نو بیا اللہ تعالی وی فل یکتب دے دی لکل بوکی دالکل مستحب دی حتا استماد بیا حکم دے امر دا پر وجوب رازی دا دا تالیبان و تاسو دم رضان پوئے کہے دا مستحب دے دا حکم دے ادار دے فل یکتب خدا دا پر دغه وجه دا کلیوالم مزدوری وله مزدوری و مزدوری رسول الله هغه پر جایز دی اوس کله هغه باندې واجب وې دا دغه پرایز منصب یو کې داخلي دی دا دغه پر پیسه کول نه جایز لکه مثال ته مثلا حکومت دې پر مقرکلې چې پرمړړه کوي حکومت تنحو ور کوي دا دغه پرایز منصب دې هغه نو تاس ته مې د لیکوال باندې د لیکل واجب نه دی مستحب دی هغه راځي دا لیکل مستحب دی په دغه باندې وجوب نشته لهذا کدی مزدوری خپل د مقریمو غریب د مقریمو باندې مزدوری باندې ولا او وزګار نه لري یا بل څه مزدوری په ځای کې د دې کې اجرت او مغسته شي ښه اجرت دغه راځي الله وي پس آنگه چی کل کل مدری کسی یو لکوال لے مسلاً گلگا و یو یو معملی والی پر معملی کم سی کم داعا کسانی نایم لا بسوک ہوئی چی بایی لکا اس مسلا دا مسلاً یو آغده چی اگه بانی حق بل آغده چی اگه تب حق ورکولیش مسلاً زید به عربی پی سی دی کرز دی هغه د بل څه نه تشه هغه د عامر نه غنم هغه دی زید باندې پی سی دی کرز دی په پی سی ورکی د څه هغه دی د باندې کرز نه املا به سوکول چې چار پی سی دی هغه راځي اندارل یاته ځمیدار دا ومنه واسطه پی سی دی نقدی ورکی واستخدام کله که نسبای پلس فصل پلان کی تعریف غنم راګه روز به زمیدار خبره قیچنی دې پلانګي په باندې دور وګهنه نو خبره با هغه تاس کوي چې په چا باندې حق ده څوک رازدار ده په حق په ذمہ نو الله فرمایي ها چې لګلته یې لګل به څنګه کې ولیم املاب و ایملال لفظ او ایملال کذ اردو کې ایملال لفظ د حمزه سره او ایملال لفظ د دې وړي معنی ده ایملال امل و الذي اركس عليه حقه چھے اغلا باندے حق دیں کرازدار دیں چھے بچا حق نچھے دے املاوی کاتب تا ریجسٹوار تدے املاوی مقرد پا کوئی برے دے دیں زیاد دینے گئی ولیتاق اللہ دے دے دا اللہ رب دہو چھے رب در دے دے دے دے پالیون کرے دے دے رب دے اغلا دے اغلا دے اویر ریگ ریگ اللہ دے صحیح پس انا پا دے دوزار روپے اغلا انتا واقع یا وای دوی د سره په اشاره کې ورته داسې کې سٹام جنې میولې دا ان داسې باندې کې چې سور حق دې داغه با صپا بیان کې زه ندير به بیانې ګورې 500 روپیا راکنه 100 روپیا منه باندې لیلي کړل ته ما باندې 500 منه باندې په پلان کې ټیم دې پلان کې ځای کې تاواله کوم نه له قرانه ولیل لذي عليه حق املادي حق دې او ده ده قل ربنا ویاری کتا اللہ نا ده ویاری کتا ضرب ده املاک ده ده انصاف نکاروانی پا بیان کولو که دی ده انصاف نکاروانی ولا یدخس منہو شیعا ولا یدخس اونه ده کم امید موده ده حقنا شیعا ضرق رابا نانا جید عرب دی ذر دی او تولی که نحسا علیکل اصل با پریده اگل اپریخی نی دی ده او تز دو دی ذر او پزیانا حسا اولی کل اچی سبال اشاو ا خبر امزایت رازی نانده اللہ <سؤال> ویسے شیع دے نکمه چی اگر پر ایخی ندی داغیس هم را حق برابر دیو نکی ولا یک خاص ندی کم ایمین بوده حق ناچی دبانده دے شیع اند برابر اوز دام که دیشی چا باندی حق منو اگر بازتن که دائی جیان ناکادلی دا مختلف و جنہ دری و جیع اللہ دلتا بیانه اگر پخپل بیان نشکو لیو فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ حَقُّ سَفِير بِسَفِير یا ضعیف یا طاقت نَلَرِكِ دَي اِمْلَاوِ نَا دَدَو وَلِي بَا اِمْلَاوِ دَدَو وَلِي بَا اِمْلَاوِ زَان کا مطلب ہوئے گا مثلا ہم جب اچھا بانے کرز دے اغلطا سشے اغا اغسط رے ناغا سفیق دے مطلب دارے سفیق بے لکھی سپږاک لګا خفيف العقل کیا کله کډ ورشي وي نو باندې دې ګعقل کمزور شي چې خبره کوي نه ګډ ورډه باندې دې ګعقل انتہیش پکښین لېوانېش هغه نه درل نو, دا دا. دا انت انت نو, شو. نو مطلب دارے خبرے خبرے دارے دا خبره ګډ ورډه کی خبره پټولانی دی سقیق ته یاده جو مکمل لېوانې شي عقل انتہی زال شي لېوانې شي او هغه پا باندې په دې حق ته تا ولا څه شي غستره ته مثلا تا غستره نو صحو املانی شوئے لگنی نو یاداری چی اقل کمزوری نی یا اقل خرابی دا ستیح نو دیت اقلی املانی شوئے یا مثلا ضعیب شو ضعیب کمزوری تغیرہ بینی او ضعیب نمراد ضعیب بدنان بے بدنی کمزوری نو بدنی چی کمزوری نیو اگر ماشونی اس دو ماشون لاغت سر رقاتم شریعت که موتبرنی که ماشون سشی واغست که خرس کمران څنګه تریا په ځان باندې اقرار وکړو چې بلانکی نه ما ضروبه کړه او څه ما شوم تصرفت متبره <متحدث> نه دي نو ما شوم دی ضعیف ته بدنن یا ضعیف مطلب غاچه جو پټنن نه بادام کمزوري خيره بیا کمزوري شي چې څنګه بدنن کمزوري شي نو اکل کمزوري شي نو دې جنس بیا پټنن پوری نو د باندې پر دې حق ته د دې مثل مثلا ک zdjęه کس دا دیر ها ریزیسٹور آره را اوست 돼 یہ Labor אחما سطح و انک wir فيها تجل دوست ولا صحب او śPr P Обور اتجنی اور ذا پال تجل دا فل moeten تجل những ودار اتجنی د espe majشمور فowan از پاجی ن bombان دا وحید او جا پزمون میں مجرد و لاست جنگ خطلون من خلال اتجنی دا میشمورObBr more af تجل دا ش는지 دریم اللہ فرمائی او رایستتیہ این یومی اللہ ہوا طاقت نلری جکم قسمان حق دے ناغت طاقت نلری این یومی اللہ ہوا چرے پکل عملہ ہوئی طاقت سنگنہ لری مثلاً گونگی گونگی سشیوہ غز تکرز سیشاری نشاری خوک لئی اوچر ریجسرار یا اوستا مثلاً یا کلی کیا اوکس اوستا لی کل پی چالا خودی شیوے دغه چاळा ولې چې څنګه سرپرست سره به املا و شو لیک به زمي چاळा باندې دمر دمر پرې حرکت کوي چاळा طاقت نه یا طاقت لري د موجب په ورو ورو مثلا چې جاسره مملات دا چې کوم ريجستره یوستري دا هغه چې په بدل لاو د دغه په سره بدل لاغ بيا هم د خبره کوي ريجستره یو کار په یو نهгран یو سربرست د دغه کوم طالبو وی بای سمو د خپل کجې باندې کوئی کوچلی کار تدبان لري تان کی ضرورت دي نو هرال اراب جي کي رشي جيدا بدل را يا مطلب دا جي ګونګي چاڑا ده الله يا استطیع الله پرمائي چا باندې حق ده تاین کان الذي عليه الحق چا باندې حق ته ده سفيه تي يا ضعيف تي او لا استطیع يا تكلن الی اي مله هو چدي تخل املاوي سكي دي فلی یمل للذی پس بیان دیو کی ولیه د داء و کلیه مکرر کله کس د د سر پرس نهгран د د ولی بالعدل په انصاف سرا قوت ایمه وی خبره غډې وړکي مستلته العقل نو کړه پلاړ دی یا معشوم دی مثلا نو وګوره کپلار دی بل ربه ملوی پنځه کسانه کپلار نه نکیش دا یا نک هغدا غدا او ک نکې نو دا پلاړ واسي پلاړ بجټه دا اولاد دې او کسمو مقرر کې نو دا پلاړ چې په نګران نه بجټه کې نکته اولاد لپاره مسوده بري نو د نکه لیکره او کړه سلو ورلنیو اسلامي قاضي پادشا دی پینځو کسانو کې پلان وګوره د پلان مقرشهونه ګراند دی نکمو مقرشهونه ګراند او دا قرانګي اسلامي قاضي هغه بیندا ویلي کې بس تر با راغلي مجلس تر هغه قاضي ویلي کله کا د ماشوم باندې پلان کې دومره دومره پی سي دی دی لی وې باندې د پلان کې دومره دومره نو دا پینزه کسان دار پاتشو دا دی نورو بابا چشنو بابا خو لوی ساره دیا پخپل املاوی دیشو بابا دی کمزور یا تلینشی جتا نو کزان لو وکیل یا پسمو کار رکی باز دیشن که ساره کپل ویور شایلک آس راستامو لیگا نو وکیلو فکر رلیشی نو فلیم لیل ولی یو بابا مثلا نو کپل اعرام لکارا خبر کولیشی بیان کولیشی اوزان لے وکیل بکار کردے گا ولی وکیل تم پیلے کی دادے وکیل دلتا بیانو کی انساب سران چه بائز بابا را لے گلے بابا وانی با اولا کروکایری لے پلان کی او نو ولی لے پسکولو تا شامل لے پلار تم شامل لے تاٹولو تا شامل لے نکتا شامل لے وسی تم شامل لے یعنی پلار وسی تا نکتا وسی تا اسلامی کازی تا وکیل تا نو اللہ چسته‌فيه هي ضعيف هي طاقت نشته نه دغه په اړه املا وي قال املا دي ولي ولي د پلار شو ولینم رات پلار نګه د پلار وصید نګه وسي اسلامي قاضي يا وكيل دغه له تعلق شامل دي خدا کول چې املاوي قاضي کوي املاوي ک پلاري وي په بل انصاف سره وي چې ما ژوند نه دور دا خبره یاد تا لیکه په پلار دې نکته او پی سی آغستل را استل پرچا می ددا کوماشونو د لیوني د مالغه ور جی پی سی صرف ددا نه ګراندې دغه ټیم کې هغه عجز دینو اسلام کې هو طریقې کارش کا یعنه پرمسلک دا اول یعنه باور شپلار د کومملات کې کی دا مسالم ختم لیکلو مثلا بیان ورپسې بلې یو مسله معامله کی طلب نہیں ہے لكل perkara di likal tafsil bayan jo manga ka masla alad gawahano masala gawahano karo dabhyako aise samajh leya pandi ki hoye hoye sadao tabhi bas ho ha was tahidu shahidain mir rijalikum fa in lam yakuna rajulain fa rajulun من شهدا نو یو بلکلو کې قرص کې ولې او دغه بې ګواهان طایبا نه لکل د دې په اړه سوال د ګواهان ګواہی کوي نو د مخه ته هو انسان د ذهن نه خبره و زیه چې غلیکل راوړي د ګواهان ته بل څه او بعید دورا دی د سحت لازمینه کې د صحت نیو بیا خبره رايي شي د دې زمانہ کې یو بهتري مشهر اغه شکتمن کولای لري شریمو바일 غریکارینګ وک شریموکم د غواهان د وی کوله خدا د دې لپاره یو بهتري شي د مزيد چې لدې نه بیا لږ انکار نشي کولی خپل <سؤال> خبره وکي سي پرتي دا دې د تر شي نو شریموکم الله بیانيه وکړو کې د موثشد غواهان طلب کې شهيدين د غواهان په امام علامه د غواهان طلب کې نړیالکم رساله وستاسو د غواهان کیدا خبره تکایو هغو الزینا منوکی ایمان ته اشاره شو مسلمانانی کافر ته مسلمان غواہی نشی کولی پینځه مسې بارے کې براشه وین بالغ وي نه بالغ مامالات تاسو په خپل ولې دلته دا په ځایه باندې به بل کس کوي چې مامالنه شي کولی نه په مامالکه بغواہی سوي نو وین بالغ وي آیت کې اشاره وشو ذواید لګسکی اځه املا نشویلی ده معاملین او ده دبل <سؤال> ده پارسو کی گوائیو کی نو بلدار چه بالغین بھئی دوڑا با بالغین آقلین بھئی کمکل سپیف خبر رالا خبر رالا رعیب نو مطلب دارے بالغین بھئی او سپیف رالا کمکل خلی معاملین شویلی نو دبلدار بسد وائیو کی نو آقل بھئی او بل خرین آزاد بھئی نو ده سپات بپکی بالغین آقلین خرین مسلمان بی دواران دالیوان بی اخیار بی او آزاد بی غلامان بینی نو دو گواہان اللہوی طلب کی چی دا سطح تکی تا ایلم یکونا رجلین خوبار دیکھم که سلیم ملاوی نو رس نو بیا گواہی دیو کسو با او گواہین جوڑ که گواہان جوڑ که یو سلے او دو خزیدی لی بیا گواہیو. نو ده میراز پا مسئلہ کے میاد ساتھ ہے یاو صلح جگم دے سرے تو خوز برابر دے آو دگواہ پا صورت کے میو صلح جگم دے دو خوز و برابر دے زمان دو دیوبان آلیبان مشہ چھے مولانا قسم نانو تی تو دیوبان بنیاد چیچے اگر چیچے آجاب مدار اگر چیچے اشمارلنی ہو کہ دیشی تخمینا دالا کہ دیشی چھے تعالی کم کم تو دنیا کی چی پیدا کری کلو س� دوی سی دی خوزی سیواتی او خوزی عام کر شریعت داغی دسالو پنیمه بانی داغی اعتبار کلی دی پا گواهی که ما میراس هم نو بیا گواهی دیو که یو ساله ومرہ تانی او دو خوزی گواهی پا سوکی نو عدالت تا ایشاره که من من دا گواهان بدا اغا چانی که تاسو رازیه پا عدالت داغی بانی من شهده دا گواهان که دا مخد دو سالی صالح دو با با او یو سړی دی او کدو خزی دی دا به چانی دا به دا چانی تا زون مینه شهدا چې تاسو دای په عدالت باندې راځی او سبا له بری خبره کینې مسکه با بے انصافی نه کینې ساب خبره کوي دا سی ګواهان نو کوي ورته الله حکمت بیانې چې دو خزی ولشو د دې وجبه یانه زکه ته دی وحی خدای امام علی رین دبل بو تعالی کی دا سنو دا داسوا خذ खबर में दरला لقد يوم فتنا كثر تعدادي مثلا الذهب والنحاس وجاء طلب ودجنا داركاء نحس عندنا دسبي دو الذهب نلا كما لا تظل احداهما فذبت وذلك ان تظل احداهما كذلك نما مليرشي فما ملك حتاشي مفترض ذكر احداهما الاخرى يدي صحی گواہنه کہ صحیح گواہی یاد تا دانه حسونه وی زروي نو راشو ولا یحبش شهدا اذا ما دعو ولا یحبش شهدا اذا او انکار دنه کوي گواهان اذا ما دعو پکم وخت چدي روع بل گواہی تا دا په شهداو برکه خبر کوي شوہداء چی کم دیم شوہداء مران تی گواہان نی چی مسلا تزیم آمالا ستار پیسوٹ امراغی کازی پی دربار تلک روانی اواما بلو مران دی تا گواہان تا غیر آزای لکا ما مسلو رسلو پیسی نمانی انکار کل یعنی اٹکی انکار کل میش برابر دا دیوی دو میش دیتا تا گواہان تا غیر آزا او گواہان تشارت والی مالاوی نا انکار دی متی تواہان ازا ما دو رو ت ادا کوله د غواهه ته ادا د غواهه په نیو غواهه د کولني ایا غواهه وکړي ټول دي مثلا سم مملکي د وکا صدا ځای لاله بې راشه مونږ را لیکل به دا مسله دا کار د دالي پورا شه باید کی غواشه نه نه نه نه نه الله وينو غواهي ک غواهه د پردي سکرا بلی چې پر د مملکي غوا جوشه نه نه انکار نه پخ او کدهل ګواهد جوړ شو او بیا سباله ما ول شو کې جوړ شو سره انکار کړی نو په دغه صورت کې ګواړو شروط تایید شامل دي په هغه صورت کې باندې انکار نه کېږي ځکه چې ونت کې بګواہی کې زکات صدقه ټین موجود وي او تب کې یې نو له هغه څخه لږه ویکل ډېره خبره ورایه شي نو گواہی بو ولن يعذب الشهداء اذا ما دعوا نګوهان به انکار نکړي په کوم وخت چې لري او بل نشي چې راشه غواډ جوړشه يا غواډ جوړشه نه او کله شروع دي الته گواہی و دا گواهان نه انکار نه وي ورکه سي الله فرمایي ولا تسأموا ان تكتبوا او كبيرا الى اجله ان تكتبو تاسو لیکه او دمح نور تا لگواحی لگواحی لگواحی نور نو ولايہ اب شهدا له ګواهاله راولي لازم ندی او تاسو چې بالکل ګواهانه ملوي نو بیا ګواهه تولاند کې دل په ده چې نور ګواهان ملوي څوک مامله کې اتا واجب در په سیل نه پرمای تاسو مو پूज کې جهستی مکو یان تک تبو را جتا سور کې اسایرا او کبیران وړم اعمال یا وی اعمال الا اجلہی ما اجلنی سر د نتی په پر نه پورا خبرول کی دا شه خرڅ د واجبسته شدا کرس شو او دور نیټه شو تاسو دې نه مو پूज کې کواړم اعمال یا معاملې وی د سر د نتی په پل نه معلومه استحداه ياك سي سر سر به زوبيان برابطه ده کوليده يا اي هل الذين امنوا يماندارو اذا تداينتم هركلجتا سما ملکو اي غاست الخرسون كوي بدين تنفي في سما فكر السلام بدين اِبا قَدَايَن تُمَار کَلَجِتا سُما مَلَک وَيَاسْتَلْ خَرْصُون کَوَي بَدَيْنَ فَكَرَا سَرعَ إِلَى ذَلِک الْمُسَمَّن تَرَى وَنِتِي مَالُوم پيوري فَقَتُ بُون تَذُو لِکَدِلَر وَلْیَکْتُبُ فَکَرَتِ جِلِکُن کِی بَیْنَ قُن تَادِس تَسْکِئ کاتبون لکوال نذی خبرنا این یکتبا داجده لکی کما علمه اللہ دبی وجنجدت ورکل دی اللہ تعالیمو ولا یعبار نذی منکی کاتبون یو لکوال این یکتبا داجده لکلو علمه لکسنجدت تالیم ورکل دی اللہم اللہ تعالیم فلی اکتب نفس لکل دیو کدا کاتبو للذی املاد وی آقص عليه الحق او چې په باندې پر به حق دی غ باندې حق دی د بل وَلَيَعْتَبِرَ اللَّهُ <سؤال> رَبُّهُ او ديري ويريږي الله تعالى چې رب دې له پېغلامه لکه په بيان کول کې ولا يغخص ددن کمي منو د پردي حق ناشيان سيسا فاين كان الذي عليه الحق كچري و ا كچته باندې پردي حق او ضعيفه دي هغه غوري په ته او لا یستطیعوا یا طاقت الملک ایوم الہو ذاته الا هو هو ام ذکر کس دبر سر پرست بدرولی دل عدل پین صاف سر وشتس وشتش او گواہان جو کہ طلب کے شہیدین دو گواہان مر جال کم نصر اوستاز اما فا این لم یکونہ کچرینوی دادوالا رجولینوی سلو فراجلون پس گواہی دیوکی راجلون یو سلو وامر او دو خز داد گواہی شیدی او دا ټول سړی دی او خزیندا بده چانه عدالت په اشاره کې عادران کسان من دا غواهام ټول دا بده چانه تا ورنچې تا سره دی په دانګ دی من شو دا ای او دغه څه دکمن بیانې چې وی نه یې شروع بله یاد کی نو دعا خدای دې کوي یو کې او سره ان دا پیر شي دا په غلط شي هدامه یو دې دعا ورونه فتولت کے راپس یاد دہانی بور کی یاد بور کی احداؤما یودنے دعوانا الاخرانی بلیتا ولا يكشفعه او انكاذ نه کوي جوهان اېدا ما ده اېدا ما په اغوا کې دوج دي راو بلې شواهان کا ولا تسمو تسمور کې أنت تو د جتا سو کې معاملې را دې دې نه ساي رنګ او کبیر نه ټول معاملې یاد دې اله اجله ته ماملہ ہم نہیں کہا دیتا ہم پتیولی